Kenar Ingrid. Kenar Astrid. Kenar. Kenar Kenar, amintește. du ha ha ha ha ha ha du två ha ha ha ha ha ha ha Jag var jättebra. Jag har haft hälligt uh, Men uh, nu vill jag veta mer om uh, El Stockholm. Ja, vi, tänker, vi kanske kan säga det. att uh, För er som tror att vi ska svara på frågestundsfrågorna i det här avsnittet. Just det. Ni har fel. Ja. Uh, för att jag var till Stockholm, det var varit val. Det bara kändes som att det var så mycket vi vill avhandla. Ja. Uh, så det blir bättre att vi tar det nästa vecka. Ja, Jättebra Men jag vill bara säga hittills Fan vad roligt det är med frågorna som har kommit Jag är så jävla jag, För att jag kan säga att jag var lite rädd <laughs> ja. Att det inte skulle komma några frågor Jag var också det ja, Men det har oss. kommit jättebra Framförallt bra frågor Eller hur? Det, det, var det, det tänkte jag på för Jag bara så här, jag kommer ihåg när jag, jag läste inte så mycket bloggar längre Men när jag gjorde det för några år sedan mm. Då var det alltid här, några frågestund Då ställde jag alltid de där frågorna Som bloggarna inte ville svara på var då Vem är du ah, nej. <laughs> kär nej, jag, jag blev så imponerad av att de ställde så mogna frågor. Alltså jag bara så här, hmm. men alltså Det är kul också för att typ eh, jag och min syster hade en eh, blogg Aha. typ för eh, ja, sex år sedan kanske. Shit! Ja. Eh, väldigt rolig. Finns det var inte längre. <laughs> Men vad vadå? Var ni värsta bloggsystrarna? Nej, men vi typ äh, jag, jag, vi nej, bloggsystrar. Vi, vi hade en blogg liksom där vi båda la upp grejer som vi tyckte var intressanta och typ äh, roliga framförallt. allt. fölger äh, man bloggen ja så så heter vi <laughs> Nej, men och då så skulle vi vi bara säga ja men vi vi testar slänger in en frågestup här ja. Så som hände ja. vi fick en fråga <laughs> vad var den frågan typ vad heter gitarristen i Guns and Roses nej men, det var liksom en liksom en frågesportsfråga <laughs> <laughs> det var, det var här, eh, en av Hannas kompisar som vi hade Hon hade skrivit till bara såhär, nu, nu är det frågestund på vår blogg så nu får du fråga någonting. Typ. Och han är bara så missuppfattande att han bara, okej. Okay. Skriver in typ, det första att han kommer att tänka på. Här, vi har lyckats lite bättre. Förnedrande. svarar ni på den frågan? Vi tog bort den kommentaren. Och så sa vi: Det blir inga frågor. Till. Gud var roligt! Men Gud, det var kul att du är gammal bloggerska! Alltså, ja, vi hade. Ja, det var en kort och intensiv period. Det var ju typ inte en sån everyday life-blogg. Vad var det då? Nej, men det var så här: typ Hanna, jag tror att Hanna pluggade, typ biologi, då eller någonting. Så hon hade mycket så här: roliga djur och mm. typ växtgrejer. Jag typ varit tillsammans med den här trillingen som då jag var tillsammans med. Mm. Så då så här la jag upp mycket så här grejer med dem som de gjorde som var roliga för att de var trillingar och sånt. aha och... gud det låter som ett spännande koncept på en blogg. Det var så ganska spännande. Mycket men... växter, djur och trillingar. Alltså ja. det är en bra kombination. Det är faktiskt <laughs> ganska såhär... Fan kan inte plocka upp den igen? Jo det här hade varit kul. Cool. Ja, fast faktiskt. nu är det, det är svårt för dig att blogga om trillingen Ja, det blir det. Jag du får kanske plocka upp det där med. <laughs> det tänker jag inte göra. <laughs> hur som helst, hur som helst. Hur som helst. Så, eh, nästa, nästa vecka ska vi svara på alla frågorna. så att, eh, Man kan fortsätta ställa frågor på www.kvallsklubben.wordpress.com eh, fram till eh, tisdag nästa vecka. Ja, exakt. Jag har redan hittat eh, lite favoritfrågor kan jag säga. Har du det? Ja. Jag, har också, jag har också. Några få som jag skulle säga svara svar på. En längder. Ah, mm. ja. Nog om det. Nog om det. Jag är mm. ett Stockholm. Ja. Det har hänt ganska mycket. Ja. Jag har känner mig typ. Eh, jag känner mig lite som att jag är Stockholmare nu. Ja yes, så. Nej men jag typ så. här: Jag har gjort allt som man ska göra. Jag har plankat på tiden. <laughs> jag har sett eh, kändisar. Vilken ständes har du sett? Jag har sett gamla Bayern-spelaren. Alexander Östlund. <skratt> <skratt> jag har kollat på eh, fotboll. Bayern. Alltså live? Nej, på tv med kaffe och kaka. Det var jättrevligt. Ove Sundbergs fru. Jaha! Annette. Vi var på samma bar. Jag och Anette, vi var på samma bar. <skratt> Härligt. Hon beställde en sex on the beach. Och jag tog en öl. Du, hon beställde inte sex. Gjorde hon det? Jag vågar inte. inte säga nu, ifall hon lyssnar. Nej, men det är kul, inget. Jag tycker det är kul när man landar eh, i Stockholm, eller så. Mm. När man kommer in och så här. Och så, du vet, som du och jag, och som sagt många andra, du vet, man har en liten bild av hur det är i Stockholm. Och jag har ju, ja. jag har ju liksom vatt ändå ganska mycket i Stockholm. Alltså, hela min pappas släkt eh, är bor ju där ja. um, Och, eh, men du vet, så. Här, Det känns som att varje gång jag inte är där- så glömmer jag bort att det verkligen är så där som man låtsas att det är. Du menar att det är som man tror att det är? Ja, alltså du vet när vi på och skojar- och härmar stockholmska typ. Ja. ja. Man bara kommer in där på tunnelbanestationen- och så bara hör man allt det där. ah men kickan, ja men du ska med på fest. Alltså det är väldigt <laughs> så Ja, det är väldigt så... Men då sa om att jag bryr mig inte. Nej, det gör inte det. Ja, det där, det där tycker jag att jag känner igen- Ja, nej men man bara, man bara går runt och bara tittar på alla som bara går runt och de förstår ju inte att de är parodier på sig själva Ingrid. Nej, jag vet, jag vet, jag vet. <laughs> det, är, det, är, det är skitkul. Och jag var också på så här, jag, var också på släkt, jag var på släkt jag släktmiddag. Ja, men det, det var det var trevligt. Ja, det var så jävla trevligt. Jag var först hemma hos min farfar och farfar. Mm. Jävligt härliga, speciella typer alltså. Mm alltid så här måttligt intresserade. jag gillar det jag tycker Faktiskt. också om det det är, en här, det, är en stor, det är en stor skillnad på min farmor och farfar och på min mormor och morfar som för övrigt var här förra veckan Ja, i Berlin och på det har jag glömt säga Ja, så det måste, jävla mysigt kan jag tänka mig. det måste vi prata lite om sen Nej, men och sen så var jag på släktmiddag då och det var alla mina så här kusiner och deras kusinbarn Um, och det är bara så, det är så annorlunda st stämning på en släktmiddag med min Stockholms släkt och med min Skånes släkt. För att de inte bryr sig så mycket, alltså de är inte så... Nej, nej, nej, de bryr sig, alltså de unga i släkten, det är mer det är särskilt äldre okay. som, mm. nu bara hänger jag ut, så är det verkligen inte. <laughs> nej, alltså det var, det, var, det var jättetrevligt, det är bara annan stämning det är typ lite det är typ lite hetsigare stämning och det är typ lite kallare klimat alltså folk är lite mer så här. Ska du verkligen ha den på dig? Alltså, alltså, inte, er... inte till mig då, för jag är inte så inne i släkten. Jag är mer som en betraktare. Men till varandra. Alltså, de har ett väldigt så rakt förhållande till varandra. Okej, okay, men, men på ett soft... Fast det där låter inte så soft. Men jag kan tänka Nej. mig... Och annars gillar jag den här lite mer... Alltså, mm -hmm. det är inte så jävla... Liksom... Öh, om och kring. Och vad gör du? Och vilken klass går du i? Och... Nej, just det, du är vad som var väldigt roligt var att jag träffade min kusin. Som alltid har varit så här min lillkusin, mm. du vet så. Mm. Oh, hon har varit mycket Ja, och nu var hon liksom 18 och ska ta studenten. Och jag bara, wow, wow, wow. Sakta Pahaligt. ner. Inte det, typ. Då känner man sig jävligt gammal. När man ser ja. sådana yngre kusiner. Bara, <laughs> what? Typ. Ja, men, eller man kan ha konversationer med dem. Att de är så här, på samma nivå, liksom. Exakt. Det kommer, jag ihåg, det kommer jag ihåg när hon var liten. Mm. Att jag tänkte så här åh vad roligt det blir sen när hon blir på den här, på min höga nivå. Mm. Och jag kan berätta för henne hur hon var. Och det var lite så nu. Och det var kul, Ingrid. Hon har lyssnat på podden. Det är det sant? Jag, vet, jag blev lite rörd. Och hon sa typ att det var hennes favoritpodd och sånt. Och jag blev helt så här. Amen. Jag vet, att jag blev så jävla charmad av det. Eh, verkligen hon sa till och med att hennes pappa, min farbror hade lyssnat på den. För han, han sa ju, sista träffade honom han var så här jag älskar Alex och Sigge. Alex och Sigge är bäst. Alltså, jag älskar Alex och Sigge och jag bara ja, jag har också en podd. Ja, men Alex och Sigge har du liksom på den och jag bara så ja, du borde prova liksom min på ja. Jag ska göra det efter Alex och Sigge, efter att jag på dem. <laughs> Nej, men så här, jag tror aldrig att han skulle lyssna. Det verkar inte så på honom när jag prat, pratade om i podd med honom. då blir jag helt att han hade lyssnat också. Så. Och Klink. mina kusinbarn, som är inne i någon slags ålder, där de bara bryr sig om så här: de äldsta killarna bryr sig mest om så här: spela FIFA och sånt. Men det är väl också en charmig ålder? Ja, ja det, det är också en i ålder. Och han yngsta som brukar vara så här ganska intresserad, han var inne i någon sån här kaxålder. Ah. Typ jag, jag satt inne på hans rum så kom han in, tog ett läppsyl tog på sig det och bara tittade på mig sjukt kaxigt och bara alltså det här är inget läppstift. <här> <här> jag, jag bara <här> nej Nej, okej. Okay. Och det så såg bara... jag <laughs> oh, <yeah. laughs> Och så kom typ hans pappa in och bara så här, har du sett, de ligger med Lego. Det älskar ju du, han bara, Nej, jag hatar Lego. <laughs> och han bara så här, ah, okej, okay, men du har ganska mycket Lego här i ditt rum. Var vem ser det då liksom?" Och så var han helt så här, det. vad man än sa så bara så här, "Ja, ah, fin tröja." Så bara, "Nej, den är inte fin. Den är ful." Det, men här är du. Alltså du, du nu måste jag bara flika in. Ja. Alltså en sjuk grej som hände faktiskt idag. Ja, säg. Eh, för att på förskolan, eller nu, eh, okej. Okay. Ja, okay. mm. Jag jobbar också lite på fritids där det går så här två år och tre år. Mm. Och det är också så här, den kaxigaste åldern typ. Ja. Alltså det är helt men de är... sjukt. Man det är, är helt... såhär. Det, så det är helt sjukt vad de kan säga. För alltså, vidriga <laughs> grejer. Och så är de fortfarande små så man kan liksom inte tala om detta för de har liksom ingen de har ingen sån här vad heter det inget kortikalt systemen så de, de kan inte lära sig någonting liksom. Nej men alltså, det är så man, man, har, ingen, man har heller ingen alltså, man har ingen hållhake på dem. Nej, precis. Alltså det finns inget man kan göra. Så det som hände idag var att det var så här det var kaos på fritids. Alltså jag blev så jävla arg. Och liksom, det började med att jag såhär, jag såg en kille, hur han bara mataslag i en annan killes ansikte. Så bara drog jag med honom, drog iväg honom och såhär skällde ut honom. Det är också en intressant grej. Det som händer när man skäller ut barn. Det här är också en såhär en studie som jag gjort själv. Skäller man ut barn, alltså riktigt ordentligt. Ja. Det är inte så att jag brukar göra det, men när? Eller? och knyter de an till den. Ja, ja ja ja, men det där det, det där är det där är välkänt precis som Det är ja, men som på, ett den helt, den där. på ett helt sen så sitter de liksom limmade fast på en och bara liksom vill göra en till Det är helt så jag väntar bara på den dagen när jag har skällt ut varenda en. Och, ja, och då en, kommer de vara dina slavar. Exakt. Det är ju så de funkar. Det är så lätt att lista ut det ja, på riktigt. Ja ja, det gäller bara att man ska göra den när det är liksom 40 barn, vilket det var idag alltså 40 barn ah, alltså, det är lite svårare då och så här, du börjar, Ingrid, du börjar så här skälla ut barn som inte har gjort något eller hur, usch vad är helst Låt nej, det. men det, det, och det här är fan jag tycker att det är som är på en film typ, mm. det som händer sen det är att eh, jag börjar, jag ser en annan kille som såhär de sitter, sitter typ fyra killar i sandlådan och så, de är inte så såhär barn utan de går i typ trean Men han börjar också så här lavetta typ alla barn där omkring. Och jag bara ser det bara, vad fan? Liksom, det här är... Vad...? Och blir helt såhär, vad fan håller du på med? Och så bara, typ, tar man med honom bort. Och så typ sitter vi bredvid varandra. Och jag bara frågar och frågar. Och jag bara, varför gjorde du så? Vad har hänt? Alltså, nu, nu måste du berätta, liksom. Och han bara säger ingenting. Han säger ingenting. Och jag blir så mer och mer irriterad. Och bara... Nu berättar du vad som har hänt. Mm. <laughs> typ. Eh, lite så. Men det är ju en jävligt intressant situation. Vad man gör när barnet liksom inte. För jag kommer ihåg när jag, den sommaren jag var på. Jobba på dagis. Då var det en kille som sa, inte åt typ maten. Uh. Och då, då blev det ju en sån här situation. Så bara, då, då sa den här läraren som satt vid bordet. Bara, Nej men nu sitter du kvar tills du har ätit upp. Och yeah. den här killen bara vägrar ta upp. Yeah. Och det, det blev en helt sjuk situation. För vad ska man göra? Vad ska man göra? Alltså, man, vet, så, han, han satt här i flera timmar. Liksom, det är ju helt sjukt. Ja, då är det ju barnmisshandel, typ. Aha, oj. Nej, men alltså, det där kommer jag också ihåg. Det hände en gång när Henrik och jag var på dagis. Jag kommer ihåg som, en, liksom, som att det var igår. Typ, jag och Henrik var på dagis. Han åkte inte upp mellan målet och fick sitta kvar. Jaha, alltså kvar. Ni gick på dagis. Alltså, ja. När små. Ah. Uh, han ville sitta kvar, alltså typ från, vad är det, typ klockan två till klockan typ fem. Mm. Med den här kalla typ gröten eller någonting. <laughs> uh, och han var helt förstörd efter det mm. Och typ uh, man var skit skitsamma. Um. Nej men det är spännande att höra om dagis. För jag har själv blivit uppfostrad på ett kloster. Ja. Det... Så det är spännande hur det går till. <laughs> fortsätt. Man bara säger ingenting. Och, till, och, och då har vi suttit där kanske så här tio minuter. Och det är verkligen inte... Jag börjar så här, typ klappa honom lite. Och typ... Uh... Alltså, du vet, tio minuter. Det är en lång, lång tid. Och jag börjar få såhär dåligt samvete. För han verkar typ, eftersom att han inte säger liksom ett enda ord. Men kunde du inte prata med de andra? Alltså, sådana riktig jag var ensam ute. utredare. Jag var ensam ute. Mm. För hade det varit någon annan mm. som var där, så hade den kunnat berätta för mig att han är stum. Mm. Alltså, det är det här är liksom jag känner mig så jävla dum Där har jag suttit liksom först vart arg på honom och liksom bara såhär försökt pressa honom att prata så här, ett par minuter och sen bara så här försökt lirka fram, alltså till slut blev det liksom som att jag ville bara ha ett enda ord, ett ord som liksom att han skulle bara säga typ så här: det är lugnt, eller? lugnt, vad som helst. <skratt> Nej, ja, vad som helst, liksom. Gud, alltså Ingrid, jag ser framför mig hur du står och håller i hans liksom fot så han hänger upp och ner. <skratt> en fröken springer ut i betvivlan medan du bara säger, Nu säger du någonting! <skratt> och hon bara säger, han är stöm, Ingrid! Han är stöm! Och du bara släpper. Du, Ingrid. Ja. Som du kanske sett på mina Snapchats från förra veckan okay. så var ju min morfar här. Ja. Och hälsa på mig. Så himla mysigt och roligt. Det var så jävla trevligt. De var här typ tisdag till fredag och jag blev helt sär. Ja jag, jag har pratat om dem innan i podden, det är min morfar, The Blogger. Mm. Um, men, och jag känner att min mor Hon har inte fått tillräckligt mycket alltså plats och credd. Nej. In, alltså, det, det känns som att det är min morfar som, du vet så, det, är hon, berättar, hon, det är honom jag berättar Det hon och många av mina polare vet om det är, Men min mor, hon är typ minst Lika festlig alltså. Alltså, din mor, Jag har träffat henne en gång ja. Och hon gjorde ett stort intryck på mig ja, Hon gör det alltså, Hon är jävligt rolig alltså. Mm. Hon, är inne i, hon, hon är ju sån verkligen Som man blir så himla så Alltså jag pratade med er då om, om det att jag bara gud jag blir så inspirerad när jag är med er för att ni är på en så himla ni är så härligt ställe i livet. Alltså ni är så ni bara säger lite vad ni vill. Alltså lite Exakt, sådär. men inte det typ exakt så man vill eh, åldras om man ska Ja, säga så. och de är de är, är, är livsnytare och ändå så här väldigt så. Ja men att, att de så här, för att jag kan känna så här ibland eh, att eh, alltså nu se, dina, din din mor och morfar är inte så himla gamla. Jo, om de Om man jämfört inte... med mina morfar. Men alltså, de, det är det som är De är typ, jag tror de är runt 85 våra två. Ja, oj. Ja, men man tror inte det, Nej, det för är de är så ungdomliga. Mm. Men i alla fall att så här, typ, vissa gamla kan bli så här bittra och lite arga liksom. Mm. Eller så här lite slöa typ. Dina mm. är så jävla pigga och så, ja. också att de så här, din, fram, eller din mormor det känns lite som att hon ja men precis så där, säger lite vad hon vill utan att bry sig om hur det kommer ut och så blir det ja. så jävla bra för att det är så Jag av, men... avvärjande liksom så alla avslappnat och så jävla härligt Men min mor är det, det är det jag känner att det finns så mycket att plocka från henne som jag liksom, det är lite, jag har inte pratat till tillräckligt er mycket om henne känner jag. Mm. Du vet, jag är ju uppväxt med att vet, så när man kommer hem till henne och bara så här, "Åh jag provar imorgon, det är som jobbigt. Och hon bara, "Men varför ska varför, gör, varför ska du göra det då?" Mm. Om du inte om du har ångest så det, hoppar över det. Hade ja, det har jag gjort. Och så bara så här, "Du när, vi, när man var ännu yngre och var hon så här, "Du nu ska du och jag ta oss en skubbe då. Och bara skita i skolan Ja, så. Och vi har av namn Har det trevligt. Så alltså du vet så. Det, det är ju sånt, är... sånt man kan göra när man är mormor. Det är ja. sånt man ska göra. Vilda mormor liksom. Vilda mormor, ja. Alltså just så här barnmentalitet och gamla mentalitet. Den ligger ju nära. Det går ja. som en cirkel liksom. Ja. <laughs> ja. Men hur som helst så var det jävligt rolig grej som jag fick veta om min mormor. Eller så här, jag har alltid vetat detta. Hon... Hon, hon är ju väldigt pigg och lätt och med. Men hon är väldigt dålig på att komma ihåg namn. Mm -hmm. Eller så här. Hon, hon säger alla namn. Eh, på mina kompisar eller på folk ting, Men hon säger dem lite fel. Oh. Alltså typ som min kusins flickvän heter Sandra. Ja. Men då säger hon Sandra. Det kanske är typ medvetet. Ja men alltså det blir, det blir som att hon säger det en gång och sen så är det typ kört. Och hon är väldigt så här... Eh, menar, hon, hon, hon ändrar lite granna typ så... Ja, vad hette han? Hette han? Alltså så ändrade hon några så här stavelser. Och då, då, fick, då fick jag veta att när de hade gift sig, mormor ja. eh, mor, morfar, ja. ja då bytte hon ju efternamn. Till? Till Bergstrand då, om mm. de heter efternamn. Ja, då i början, de första månaderna, då hade hon presenterat sig som Bitte Bergström. Va? <laughs> och så hade morfar bara, nej men bara, du, du, du heter ju Bergstrand. <laughs> hon bara, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Och hon hade också, här, min morfar har ju typ så här tio syskon. Ja. Och en av dem heter Hans Åke. Mm. Ja då, han så sin mormor typ i flera år, Kjell Åke. <laughs> Det är lite så här, teknik. typ. <laughs> Jag tycker det är så jävla roligt att eh, framförallt då presentera sig själv. Alltså att man inte ens kan sitt eget namn. Ja, det är ju det... extremt, extremt eh, roligt bara. För att det, det är typ ingen annan... Jag tror att hon är ganska ensam än det. Du, Ingrid. Ja. Sen i helgen så har ju ens flöde bombarderats eh, väldigt mycket av eh, det som hände i söndags. Av ja, valet. Ja, och resultatet som blev i hela Europa. Ja. Och jag slogs av hur jävla farligt det är med den sortens media man konsumerar idag. Ja, vad då? Vad tänker du på? För jag tänker på att... Eh, det, nu, nu har jag ju verkligen börjat använda Twitter jättemycket. Mm. Det är typ den första internettiden går in på. Mm. Ja, men där är det ju som... Och det, det är ju lite så all fungerar idag att där i mitt flöde där ser jag uppdateringar från alla som jag har valt att prenumerera på mm. det blir liksom ett väldigt Astrid-anpassat flöde mm. och det är såhär eh, ja men nu efter valet så har det verkligen blivit tydligt att det är verkligen så här, alla jag följer känner typ ganska mycket likadant efter vad som hände i söndags ja. Ja, och alla skriver jättebra saker. Alltså, alla skriver verkligen så här... Uh, länkar till blogginlägg och artiklar. Och alla grejer det är så himla... Det är så himla smart och det är så himla rätt. Men jag känner bara att det, det är så här... Uh, det är fel person som får läsa det här. Fast du är redan fräls. liksom. Nej, men jag eller hur? Alltså, jag känner ju... Alltså, det, det, det, det är klart att det är säkert... Det, det hjälper säkert jättemycket att jag får se att... Uh, även också alla folk som har delat hur de har röstat i sina egna kvarter. Ja. Hela den grejen. Mm, ja. äh, så här, det känns så himla felriktat. För det är ju inte, alltså det det, det jag känner typ att, att hela, om man skulle ta mitt Twitterflöde. Det speglar liksom inte verkligheten. Det speglar en smal kanal där jag har valt att följa den världen som jag vill ha. Liksom hade man, hade man sett, levt ett mitt Twitterflöde, då hade så här, FI fått... Hur mycket som helst. Och, och liksom. Sverigedemokraterna fått någonting. För jag det, följer du, ingen du Sverigedemokrat. Är som, du är som Jonathan i Brödan hjärta <laughs> Hade alla varit med Astrid. Hade <laughs> men alltså, nej, men att, nej men alltså. Det blir så jävla farligt. För någonstans. Så börjar jag ju tänka. Om det här, om det här twitter är det, enda, det är det första jag, jag öppnar. Kära, då är det, mm. det blir det som en liten mikrovärld. Och så blir jag så här inlindad i det och tror att. Jag, menar, jag har så svårt att förstå att då eh, 10% av alla då som röstade röstade på Sverigedemokraterna. Nej men alltså att jag bara så här: fan det är så jävla nej men att jag har tänkt så jävla mycket på det sen valet. Hur farligt det är att media blir så jävla riktad till en själv. För att jag typ så här, jag har läst så sjukt många bra artiklar och typ bra inlägg i hela den här debatten om vad som händer i Europa. Ja. Oh. Och typ så ja ah, men hur kan, hur, kan, hur kan folk göra la la Men det är, jag tror typ så här 90% av alla som läser de här skitbra blogginläggen. Eller 9% av alla som läser de här äh, tweetsen äh, som är så jävla bra. De är redan där är det, det är den här helt? andra, de som inte tar del av det här. Det är de som man måste liksom på något sätt bjuda in, annars blir det, jag bara känner att vi, vi går mot en värld som är så jävla segregerad ja men exakt, men så är det ju och det är det hela, liksom allting kommer till och, man, och det är så, här, eh, ja men som man själv har hört sig säga liksom att jag ska om jag visste att någon på, som jag kom på Facebook lyssnar på eh, röstar på Sverigedemokraterna, skulle jag ta bort den direkt liksom, när Eller hur? det istället bli en kanal ut till den personen liksom Eh, utan man säger man och det är därför som typ, eh, typ public service och eh, typ eh, opolitiskt bundna tidningar och annan ja. medel liksom är så mm. viktig liksom. Eller hur? Men det blir också så det blir också fel för att när det då är så jävla många i Sverige men också bevisligen i resten av Europa. Som, som har liksom de här åsikterna och som röstar på eh, rasistiska, nazista och fascistiska partier. Då blir det en, liksom, en, en stor grupp som man måste se och höra och låta påverka också i media och, eh, och så vidare. Liksom, som en röst som förhöras. Det, det, det är det som hela... Och jag... Ja, fan... Eller hur? Ja, det, det är så jävla klurigt, men jag tycker typ att eh, jag tycker typ att man är man är inne på något när man tänker så här. Även eh, så som vi sa bara in, innan var jag väldigt så här, om ah, någon som jag var kompis med skulle typ jag kommer ihåg att jag tog bort någon som hade skrivit typ eh, yes, jeppe van paradise, jävla grym från mm. Facebook för jag blev så här arg på det. Ja. Men vad jag skulle gjort istället var ju att ta kvar den här personen. Alltså att inte stänga ut den här personen. Mm. För den tycker Jeppe är grym av massa olika anledningar. Att det är liksom, det är liksom inte... Det, det, det är egentligen inte den personens fel utan det är massa erfarenheter och typ andra saker som spelar roll ja, och som absolut. har gjort den till den här människan så att den tycker att Jeppe är, nu drar jag den här paräven men du förstår jag menar ja. att den tycker att Jeppe är en, en skön lirare som förtjänar att vinna Paradise Hotel mm. alltså istället för att jag bara så här raderar den personen så försvinner den åt mitt flöde, det är livsfarligt för att den försvinner inte på riktigt det finns utan då bara gör jag min internetvärld ännu mer perfekt och där ska inte vara några så här som du inte dela åsikter med. Eller hur? Alltså då speglar den ju inte någon verklighet, då speglar den bara en drömverklighet. Ja, och samtidigt så gör de samma sak. Eller och så hur? Blir deras liksom tro. Eller hur? Vi stänger ut varandra. Liksom. Det är så jävla det är så jävla dåligt. Mm. Ja, så nu måste jag typ jag måste uppdatera min Twitter. Jag måste bara följa typ lite fiender. och lite ja, sånt. Ja. ja. det är så, det är så, det är jätteviktigt. Det är skitviktigt verkligen. Ja. Det är bara så här: det är en obehaglig grej. Man vill ju liksom inte, när man går in på mina så här, vad jag följer, vill man kanske inte ha typ så fem Sverigedemokrater. Nej, nej, precis. Det är ju också den grejen. men Jag, jag blir fan... också, också rädd för typ. Ja. Eh, typ jag, jag, jag, eller så här, man söker ju ibland på typ. Kolla lite grann på STs hemsida och så vidare och så vidare. Men jag är så rädd. Jag vill typ inte göra det för att så min dator och Google ska veta att jag gör det och typ anpassar saker och ting till för att det är liksom jag vill inte att någon... Jag, alltså, förstår, jag förstår dig. Alltså mm. det är ju typ jätte... Jag kommer ihåg en kompis som hade en, en kompis på eh, Facebook som var Sverigedemokrat och som var ganska uttalat Sverigedemokrat eller någonting. Uh. För en dag så fick han ett Facebook-meddelande. Där det stod så här: ja, Hej, jag har sett att du är vän med den här personen och eh, han är uttalat och eh, Om du väljer att fortsätta vara vän med honom så kommer jag att ta bort dig som vän. Oj shit. Ja, och jag kommer att vi blev väldigt så här, förvånade av det. Och min kompis var helt så här: han blev ganska provocerad av det. För han var mm. så här: Ja, men just så här. Det, det, det är ju, så löser man inte någonting genom, genom att bara ta bort någon från Facebook, genom att bara sudda ut den från ens perfekta värld. Ja. Utan man måste ju typ bjuda in, vi måste ju liksom man måste ju försöka förändra de personerna, man måste ju så här. Ja, ja, jag vet, det är skithemskt för att, och det är faktiskt, det är ju intressant hur man själv hur ens inställning förändras för att jag har länge tyckt så här att alltså typ när vi läste om andra världskriget och sådär och sådär i skolan, nu till historia typ, att man bara så här, vi, alltså samhället måste typ behandla eh, rasister och nazister och folk som har den typen av åsikten som en så sjukdom, som man måste så här försöka, liksom bada typ tysta, lugna, eh, liksom hålla så långt borta från Resten av den, det friska, liksom. Mm. Och nu, nu måste man ju börja, eftersom att det är så jävla många, det är helt sjukt. Mm. Ja. I Europa, liksom. Mm. Alltså gyllene gryning och, för, alltså, för, ja. Ja. och att, att man måste börja så här, tänka om nu. Ja, för det går Det så många. Det går inte att tänka så. Jag tycker, jag, jag tycker, typ att för den största, den största, liksom, delen av att. Alltså utan, att, att känna sig exkluderad, det är det farligaste som finns. För om man inte får vara med i en gemenskap, varför skulle man då vilja jobba för att bygga den? Exakt, exakt. Det är det, det, är, det, är det, det är så man liksom bråder bot på folk som inte vill ställa upp för samhället. Att man måste göra ett samhälle där folk vill vara en del. Mm. Ja, vi får, vi får jobba på det här. Vi, får, vi måste sprida podcasten till alla olika sorts människor. Ja, ja vi får jobba på det. Ja, det. Men du, Lite på det ämnet så hade jag velat prata om kanske det bästa som har hänt eh, tv internetprogram världen någonsin. Ja. Ja. Full patte. Oh. Jag visste inte jag skulle säga det. <laughs> vi upptäckte ju den här serien när du var och uh, hälsade på mig här i Berlin. Ja, ja. Uh, och vi bara så här efter första avsnittet, vi bara, du vet, så, tittade på varandra och bara, det här är så jävla roligt. Ja, det är, det är, och första programmet sprövde jag helt tagen av också. <laughs> alltså första programmet var så jävla bra. ja. Eh, och, ja eh, men fan, bara, det måste vi, alla som inte har sett det, jag, jag, jag, det är det här jag kan mig, att många som lyssnar på den här podden till exempel, har, sett det. har redan sett det, ja. det, det, det och, och det är ju inte, och det är ju skitkul för oss, alla vi som har upptäckt det, men speciellt då avsnitt fem, som det är det jag vill prata om, eh, det borde ju då alla andra se, ja. som inte redan är proffsiga och lyssnar på den här podden. ja. Eh, nej, men alltså, eh, bara, eh, så den här serien finns på SVT Flow då. Mm. full patte. Vi borde länka den från vår eh, hemsida. Ja. ja. Eh, men, har du sett avsnitt fem? Ja, det har jag gjort. Och eh, återigen blev jag övertagen. Det programmet skiljer ju sig från eh, de andra. Nej, men alltså, jag bara så fan. Aldrig någonsin för har någon typ så här satt ord på allt som man har försökt förklara för killar ja. innan. Alltså jag tycker just det här med typ... Jag tycker just den här låten som de har... Ja, ja, den är skitbra. Fattar din position. Ja. För det är exakt det det handlar om. Alltså, och det är det hela programmet också handlar om. Det är just det här med killar som bara, men jag skulle ju aldrig våldta dig. Nej, ja, precis. Fattar du väl. Ja. Alltså det är just det är just den grejen och det är just den grejen som man försöker säga nej men men varför varför är du alltså, för för det är så jävla mycket igenkänning för nu är jag helt det. Nu kan jag inte formulera det här bra alls. Jag försöker. Ja men det är så det jag känner med det programmet är att det är så jävla mycket igenkänning. Ja, det är det extremt äh, För, för mycket. hur mycket, hur vanligt är inte det här att man står sådär sent på natten väntar på bussen? Om man står där ensam med en kille. Mm. Och så ser man typ en gammal dam komma runt hörnet. Mm. Och man blir så jävla lättad. Ja. Man bara åh gud vad skönt. Det, och det är verkligen så här det kan vara... alltså bara man ser en tjej, bara man ser en ja. tjej så är det lugnt. Vilken jävla ja. tjej som helst. Alltså Ja. Det kan vara typ så här en tjej med en, en, ett ett rifle liksom. Ja. Så är det lugnt. Ja menar alltså man bara så här, Ha, och, och Det är hemskt. Det är hemskt och det typ det är ju något som man alltid man har det med sig och jag, jag och, och det var först när jag sådär avsnitt fem så jag man bara började så här, verkligen reflektera över hur sjukt det är att man får de tankarna. Ja, jag vet. Uh, och det är, det, det, det alltså Och det är därför och det och, det, och det, jag tycker att jag tycker att alla ska bara så här Titta på det här programmet. Och speciellt då. Eh, alla killar. Ja. Och tjejer också. Ja, för att ja. det är ju extremt. Alltså. Det är extremt viktigt. Liksom att hela. Att man själv. Alltså man måste bli medveten. För jag tror att alla tjejer. Alla tjejer har den här känslan. Mm. Men det kan vara svårt att bara säga. Vad är det här för någonting? Ja eller eh. hur. om man känner sig så här: Fan är jag så här. Äh... Fan varför, det är så här tasket mot killen att gör så du är helt oroliga. Alltså dubbelbestraffning. Jag... Ja. Som fan. Ja, och just det här, du vet så här, när man, alla, du vet så här, historier som går runt om så att taxichauffer, man, man är helt så här, ja, hela det här avsnittet är så jävla mitt i prick att jag typ aldrig har sett något eh, så mitt i prick. Plus, eh, hela ja. den här, att, att man ska såhär, eh, Att det är så extremt befriande också. Och som man måste så här ge typ SVT jävla mycket cred för. Typ att mm. Nej, det ska man inte alls. Det ska vara självklart. Att uh, så här, det är ett så jävla viktigt program. Man sätter fingret på grejer. Och att de är så jävla roliga. Ja, uh, och att, att de är så jävla råa. Rå och typ kan... Uh, så jävla befriande att få se det. För att jag tycker typ att... Uh, Men vet så här, man är om, jag, jag blev helt så här typ i helgen. Mm. Det såg så man kanske också på min Instagram, där den har inte fått så jävla mycket likes. Lite så här disappointed. Men typ, så var jag helt så här, eh, fan vad mycket bra tjejer jag har runt omkring mig. De är ja. så jävla roliga och smarta och typ eh, bäst liksom. Men de får liksom, den, den bilden kan inte få visas för att den, alltså. Ja men det är hela den här grejen, en tjej kan bara få vara smart eller rolig och snygg mm. typ. Mm. de kan inte vara så här rå, dumma snygg, ful, alltså mm. i en kombination som ja, man kan tänka sig själv liksom mm. um, och det, det tycker jag att uh, den här uh, alltså fullpatte är så jävla ja, alltså en annan på. en annan grej som är jävligt bra också med fullpatte, jag, jag visade för, för jag, sen jag såg avsnitt fem så jag verkligen med livet så här alla killar i min närhet måste se det här, Mm. Så jag visade, jag visade det här för en killkompis. Men mm. det var inte avsnitt fem vi såg utan det var ett tidigare avsnitt. Mm. Och då så sa han så här efter. Och det är så här världens snällaste kille. Alltså han är hur bra som helst. Mm. Och så sa han så här, Fan jag tycker det är, det är skitbra det här fullpatte. patte. Men alltså den här karaktären Hans Christian. Ja. Alltså vad fan är meningen med honom? Ja. Det känns sjukt omotiverad. Och då du vet så. Alltså det var så, det var sånt ögonblick när jag bara vände mig om och bara tittade på honom och bara, fattar inte du, fattar inte du att de har tagit en tjejkaraktär och bara vänt på det och gjort det till en kille? Han har till och med rosiga kinder, alltså yeah. han, de har gjort en karaktär som bara finns där för att de ska bli roliga och som liksom, alltså de driver med allt det där och han bara så här, titta på mig och bara, åh oh, fan, det har inte jag tänkt på. Och, och typ, det hade, inte, det hade fått gå okommenterat om det hade varit en tjej. Eller hur? Hade det varit en tjej så hade han antagligen aldrig sagt så här av den där äh, ann som ligger där och värmer deras fötter hon känns jävligt omotiverad. Varför är hon med? Ja. Nu var det bara så här: andra var så jävla och jag tycker det är en så jävla smart grej. Alltså, det är ja. precis så. Precis så. Det är skit smart av dem ja. har Jag Har med Hans-Christian. För ja. övrigt så älskar jag hans Kristian. <laughs> ja. Det är, men de, de har lyckats jävligt bra med karaktärerna. Ja, det måste man verkligen säga. Ja. Jag älskar också programmet när barnen säljer gräs. Ja, det är roligt. Ja, alla det är måste... roligt i alltså. Jag hoppas att felpatt uh, är någon slags grej som är, börjar den här liksom, revolutionen med typ jävligt roliga ballabrydar som bara får göra skit mycket roliga grejer. Men du. Ah. på det här temat mm. eh, typ då som fullpatte eh, programmet handlar om eh, yeah. alltså typ våld mot kvinnor mm. så har Ingrid diagnostiserar snappat upp det här och <laughs> ja. har en sjukdom på temat Åh, oh, we like Oj oh, fucking hell, nu kommer mina gäster jag ska Shit. girls night in här vänta lite, jag får en sekund så kommer en sekund Yeah. det var Emmy som kom. Ooh. Hennes känner ju våra poddlyssnare nu. Och hon gör en cameo. Yeah. Ja, hon håller på att ta av sin hund nu. Men ja, ingen är diagnostiserad. Kör. Ja. Och det är, idag ska jag ta upp en, en grej som heter hybris. Vad Låt mig ta om det mm. Hybristofili. Okay. Nej, nej, nej. nej, vänta. Nu blir jag helt... <laughs> jo, jo just det. Eh, en sjukdom som heter hybrostofili. Eh, Okej. Okay. Ja, och nu får du vara beredd med ditt papper och panna för här kommer ett svårt mm. ord. Ja. Mm. Eh, det är en sexuell parafili. Sexuell parafili? Ja, och parafili det betyder typ eh, att det är så här, socialt oaccepterat Uh, typ och eller vad ska jag säga alltså så här, sexuell avvikelse typ mm. Mm. Um, och uh, det innebär då att om man har det här så innebär det att man som kvinna känner en uh, liksom besatt, en sexuell besatthet av uh, kriminella män och män som har suttit i fängelse och typ oh. har begått jävligt Eh, liksom eh, grova brott, typ våldtäkt, mord, väpnat rån eh, och det är typ jävligt vanligt alltså mycket, mycket vanligare än vad man tror Ja, jag kan tänka mig det, alltså jag kan tänka mig att det finns en sån sjukdom för att annars är det ju helt oförklarligt att alla jävla svin som sitter i fängelserna får så jävla många brev ja, av eller hur, eller hur? liksom ladies Eller hur? Eh, och eh, nej men jag tänker så att det måste vara, för att det är ju typ inte det är ju det är en typ en, det är det här, alltså parafili, det är väl typ ingen sjukdom utan det är väl så en sexuell avvikelse mm -hmm. som är liksom oaccepterat socialt men att det är så jävla intressant typ eh, just på det här spåret att eh, det är alltså mäns våld mot kvinnor, att det är någonting som kan liksom tända helt fel och bli attraktivt liksom. Det är så jävla är stört. Alltså det är stört att det går runt sådär. Men alltså är det en sjukdom som folk då liksom vill ha vill ha hjälp för? Alltså så. Alltså jag tror att det är lite olika men, men de har gjort lite studier på det här och liksom då på frågan varför Och, och återigen, det här är ju liksom samhället som har satt den här, eh, alltså titen på den här eh, liksom, prefer sexuella preferensen. Mm. Det här, I ett annat samhälle så hade det väl inte varit så mm. mer olika strukturer och sådär. där. Men, men då är så här svaret på varför man så attraheras av kriminella män, så ja. svarar folk också så här ja men jag ser typ barnet inuti honom och jag vill typ ah. nurture det liksom och jag vill rädda honom och så här. och är inte det typ den liksom största kvinnofällan typ som jag jag tror att typ jävligt många har kanske igen sig i typ jag själv också på vilket sätt att, kan... att man vill att man typ blir intresserad av en kille som är så här. Eh, typ deppig, eller såhär, mm. som behöver räddas, typ. Mm. I alla fall när jag var yngre. Ja. Mm. Mm. Eller hur? Nu går man inte, nu vet man hur jobbigt det var. Typ. Eller hur? Nu känns det som att man är så här. Äh aj nu vill nu nej ja är jag förstår det, är det typ mm. orka inte med nej eller hur ja ah, men fan vad intressant vet har du några siffror på hur många som har den här sjukdomen nej men jag tror nej det har jag faktiskt inte jag tror typ att det eftersom att det inte är liksom det är inte någonting man behöver vård för det är ju liksom en det är ett fritt val typ att välja en kriminellis Eh, om man vill liksom så är ja. det nog, eh... finns det omvänt, finns det män som har den här det sjukdomen mot kvinnor som sitter i fängelse det är jätteintressant för att jag sa när jag började presentera det här så sa jag liksom, mm. det är när kvinnor mm. eh, vill ha kriminella män mm. för att, och det sa jag för att jag sitter och googlat typ 45 minuter och inte hittat liksom, en, enda, ett enda exempel på mm. det omvända liksom. det finns inte ens nämnt Alltså det är jävligt intressant För jag tänker, jag försöker leta i mitt huvud nu Jag vet att jag har läst typ en Livströmkvist serie Om det här eh, Typ om det här med att män som eh, Alltså hur sjukt det är så här, att Män som eh, hamnar i fängelse och har gjort jättegrova brott Får jättemycket kärleksbrev yeah. Och att kvinnor som har gjort samma sak Att det inte alls är samma de är inte alls lika heta på marknaden. Nej, verkligen inte. Uh, fan, uh, om jag hittar den serien så kan jag länka den från uh, vår uh, hemsida. För det, den var jävligt bra. Ja, gör det. Uh, uh, uh, uh. Men du, tack. Intressant. Ja, jag tycker att den här är faktiskt uh, jätteintressant. Mm. Uh, ja, det är, ja det, är, det är läskigt det där. läskigt. Men du, passande nog så ska vi faktiskt avsluta den här låten med den här låten som... Uh, vi pratade om innan. fattade din position från full patte då. Ja och det känns helt sjukt bra att vi ska göra det. Jag tror att jag lyssnade på den här låten kanske 30-40 gånger. Det är bra. Det var inte helt medvetet för jag, jag, jag hade inget internet. hade jag bara den här låten på min dator. Och då bara körde jag loss den på loop. Men det var mm. jävligt skönt jag kan tänka mig det. Jag satt och bara var arg och typ av var lite så här fan vad härligt ändå att det är några som har liksom tagit tag i det här på pricken. Ja, verkligen. Det, det hade typ inte känts rätt att ta någon annan låt. Eller alls. hur? Det Hade ju inte känts bra att avsluta nu med någon eh, trallig låt Nej, precis. Nej, utan nu ska vi fan lyssna på eh, Fattar din position eh, och det eh, Tiffany Kronlöf som sjunger mm. eh, och den är från avsnitt 5 av Full Pate, som går och se på i sig till flow och som alla måste se och som alla framförallt tycker jag ska visa för alla killar som inte fattar vad man menar när man säger att man är typ rädd för att gå hem själv jag vill inte vara rädd för min ro. men du måste fatta din position Jag är på frustrad att vara Bora för dig. och vårt offentliga rum till hör damer men det är ju fattur de som är rädda för att gå själva hem. Kan inte ens åka taxi utan att vara rädd för chauffören. Och natten håller vi nycklarna mellan fingrarna som man lär sig för om eller när det händer så kommer det vara värre. Det. det ligger en skugga över hela vårt land. Vårte skultur. En riktig jävla skam men det går inte att välja bort. Och det påverkar alla varenda en av oss och du kan tro att det inte inkluderar dig. Men vad jag känner när din likväl landar på mig. Jag hoppas att jag ska få god on förbi. Men du kommenterar med för där bredvid. Jag promis att vi lever i er patriarkat. Du tar dig rätten att mat, som serveras på ett silver Sen ifrån säger du dig över du nu sitter av. Att du säger det signe för humor är vad jag, tycks behöva. jag vill inte vara rädd för min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 Ni idioter presenterar sexuell bullter som män. så var du går mitt huvud när du taffsar på krugen? ett skämt i bara kul, första gången man hör det, det gått en hel livstid tappar glöden det roliga försvinner bara för blir kvar därför är det inget skämt jag tar det som allvar Jag är ju la till pentru rätt för dig Och lagen visar att du kan göra vad du vill med mig.